Григорій усе ж подивився в очко, побачив машину господаря і аж тоді відчинив. Заброді подобалася така надмірна обережність. Колись Григорій працював у службі охорони у тій сірій будівлі, в якій керував він. з задоволенням перейшов працювати у його садибу. Годував вівчарок, навіть тренував їх. Машина м'яко заїхала на подвір'я, і брама тої ж миті зачинилася. Клацнули важкі засуви. «Поставять в гараж?» – запобігаво, запитав Григорій. «Ні надо. Я січас їду». Володимир піднявся східцями на терасу. Прибиральниця протирала кахливу підлогу. Вона вигравала візерунками. Живі й декоративні квіти, що звисали із стелі, в'юнилися по дерев'яних поручнях, робили терасу затишною, гарною. У кутку стояв лозовий стіл із стільцями та кріслами, де Володимир інколи відпочивав, погойдуючись, дивлячись у сад. Мені ніхто не дзвонив, Володимир починив двері до вітальні, – Звонила Світлана Павловна, сказала, що і що позвонить. Вітальню і всі кімнати оформляв дизайнер з Франції. Вона тішила його погляд. Ці оббиті деревом та шкірові сціни, декоративні кущі й деревця, розкіш і вишуканість інтер'єру створювали особливий настрій. Піднявся дерев'яними східцями на другий поверх. Клав руку на різбаний поручень, на якому теж в'юнилися декоративні квіти, і вдоволено посміхався. У нього був такий переможний і радісний вираз на обличчі, мов би, здіймався на небо. За ці сходи майстри Скарпат стягли з нього зеленими досить таки кругленьку суму. Та й весь цей будинок, що виріс надто швидко в старому і гарному куточку Києва, із садом, подвір'ям, господарськими приміщеннями, сауною, більярдною, солярієм, баром, басейном, обійшовся надто дорого. Це був розмах, який вразив навіть батька. Лише тепер Володимир відчув, що має сім'ю. Леро він любив шалено. Вона була його копією у всьому. Другий повер зустрів його тишею. І тут все сяяло чистотою і розкішю. Прибиральниця усе протирала, пилососила, поливала. Дарма, що крім нього, нікого не було. Дружина з донькою вже два тижні відпочивали на їхній дачі у Швейцарії. «Лідо», – покликав, роздягаючись, та спішно озвалася. «Приготуй мені ванну. У сауні чи на другому поверсі?» «На другому». Володимир зайшов до спальні, стягнув брюки, сорочку, кинув їх на ліжко і зодягнув халат. Довго вивчав великий дончин портрет на стіні. Лера сиділа в кріслій качалці-вальтанці. Була в капелюшку. Яблунева розквітла гілка, торкалася її щоки. Художник вдало відтворив її характер і ніде не сфальшивив. На Володимира дивилися такі ж, як і в нього, тернові оченята. Його хтиві повні губи завмерли в іронічній посмішці. Ця дівча увірвалася в його життя в шестирічному віці, а так заповнило душу. Зайшов у ванну кімнату. М'яке денне світло освітлювало мармурові рожеві стіни. Величезна овальної форми ванна з широкими поручнями теж була рожева. У ній пінилася біла хмара і лоскота в ніздрі приємний запах. Володимир довго насолоджувався шовковистою водою, пахощами. Зодягнув світлий костюм і спустився в подвір'я. Тут все цвіло і буяло. Григорій виявився добрим господарем. Він усе вчасно підрізав, поливав, щось прищеплював. І все буяло з його рук, щедро родило. Садиба нагадувала царство кущів, дерев, квітів, красивих доріжок. Навіть був тут невеличкий лужок неподалік басейну, де любила відпочивати донька. Посеред саду жовтіла дерев'яна альтанка із шпилястим дашком. Володимир любить засиджуватися із своїми компаньйонами саме у цій альтанці. Охоронці пили каву. Знуджено вешталася посаду, тримаючи руки на зброї, а Заброда з однодумцями смакували винами, коньяком і вирішували усі свої проблеми. Йому подобалися їхні спокійні, впевнені голоси і впевнені пози. То був вигляд людей, що почували себе господарями життя. Йому подобалася така роль. Багатьом його вчорашнім колегам подібний розмах не міг приснитися навіть у найфантастичніших снах. Хоча вони теж розійшлися у двох напрямках. Багато хто із них зайнявся бізнесом, інші працюють в команді президента. Ніхто не забутий, ніщо не забуто, любить жартувати за брода старший. Уся ієрархічна будівля нагадувала йому Велитенський оркестр, який грає одну і ту ж партію. Склад Великого державного оркестру не змінився, щоправда, впустили в нього нових музикантів більше для зовнішнього декору, хоча грають вони лише те, що велить їм диригент. А диригент вели те, що наказують йому всесильні суфлери. Серед них і він, Володимир Заброда, та його батько. Навіть Марина Волкова не залишилася без посади. Усім добре відомо, як вона злетіла на високий щабель державної драбини. Але у цьому добре налагодженому механізмові існує свій закон. Кожен гвинтик потрібний. Жоден не повинен випадати. Йому ненависні були словосполучення самостійна Україна, Незалежна Україна. І, хоча те, що він нині має і продиктоване саме виходом її з союзу, але несприйняття цих понять були в нього на генетичному рівні. Не знав, як позбавитися цього комплексу, як звикнути до тих змін на великій сцені театру, де йому відведена одна з головних ролей. До нових декорацій, де червоні кольори поміняно на жовто-блакитні, ненавидів їх, однак вдавав, що вони його і ця держава йому мила, а він великий борець за її утвердження». Володимир окинув поглядом своє володіння і пішов до машини. «Шампанське, конфети і торт я уже положив», – сказав Григорій. Володимир мовчки кивнув і сів за кермо. Охоронці їхали за ним слідом. Володимир подивився на них у вітрове скло і пожував нижню губу. Ці п'явки смовчуть із нього досить крупні суми. Але без них вже не можна обійтися. Під обстрілом його садиба, він сам. Особливо боявся за доньку. Слухав легку музику, що лунала із приймача. Телефон назвався тихим, приємним звуком. Володимир підняв слухавку. почув материн голос і скривився. Останнім часом не витримував спілкування з нею. Ось хто трагічно сприйняв усі переміни. Леніна Степанівна впала в глибоку депресію і ніщо не могло її вивести з неї. «Как ти, мама?» – якомога лагідніше запитав Володимир. «Плохо, очень плохо», – почуло слухавці. Леніна Степанівна схлипнула. «Ніщо вже мене не підніме". Потеряна Родина, потоптано уважение, поруганные святыни. Я не могу ни видеть, ни слышать того, что происходит. Не могу жить в этой трехкомнатной квартире без того, что было. Без того почитания не могу сама готовить и есть эту пищу. Так папа же приносит все, как и раньше. Я могу тебе нанять хорошего повара. «Зачем тебе готовить?» «Это все не то, сын. Мне нужен Советский Союз и великое уважение, которым пользовались заброды. Разве во имя этого ужаса боролись твои деды?» Она снова схлыкнула. «Мы боремся за возрождение страны, мама. Она будет еще сильнее», — клятвенно сказал Владимир и ехидно усмехнулся. Я умру від такої жизни, не винісу. У мене опять поднялось давління. До сідання, синок. Володимир повернув у виску тиху вулицю на Печерську. Коло знайомого будинку стояв кортеж машин, в основному імпортних. Білів Мерседес. Зрозумів, що і секретар, і Ляшко були вже тут. Забродав, взяв пакунки і вийшов з машини. Охоронці з двох боків мовчазною стіною рухалися на другий поверх. Двері відчинила Марина. Вона радісно ойкнула, впустила Володимира в коридор і притислася до нього всім своїм перезрілим тілом. Володимир вдихнув запах парфумів і чмокнув її в шию. Вона кокетливо засміялася, відкинула голову і вдавано насварилася пальцем. «Ти же мене провоцируєш!» Заброда прикипів порядом до напівоголених грудей. Із бічної кімнати вийшов сухенький генерал. Володимир аж у побачивши цього відставника в повному обмундируванні. Він сейнув орденами і рушив до Заброди. «Рад вас віддять, Володимир Владленович! Очень рад!» Він тряс його руку і розглядав малими старечими очицями. Я тоже, Гірман Тіофілович, збрехав Заброда. Хотів якнайшвидше звільнитися від цієї вологої ослабленої руки, які, мов мовби зупинилося і згасло життя, від цих очей, в яких чітко проглядала чоловіча заздрість. Він осунувся помітно постарів, змарнів. Більше нагадував марниного батька, що пустив її на світ уже в немолодому віці, а не чоловіка. Как ви себя чувствуете? запитав Володимир. Неважно, відчеканив старий і витягнув бліді, зморшкуваті губи. Как может чувствовать себя советський генерал, смотря на весь этот кошмар? Вони йшли довгим просторим коридором, обвішаним дорогими картинами, до зали. Володимир обняв старого, відчув худі старечі плечі, а голос був войовничий, різкий. Как услышав, служу народу України «Гімн, ще не вмерла Україна, чуть не скончався від злості. Ко мне подошел один із наших і говорит «Пане генерале, тут меня и сорвало. Я душил таких, как ты. Я тебе покажу, хохладское рыло, пана. Вы у меня захлестнетесь в крови». А он, наглец, пошел на меня. «Что просите, то и будете иметь. Ваша песенка уже спета». Я ушел. Не смог на этот ужас смотреть. Чтобы в армии звучал хохладский язык, да это же бред какой-то. Позади у меня победа в Великой Отечественной войне, Чехия, Афганистан. Такие страницы. И дожился. Снова подняла головы бандеровщина. Да я их душил, как клопов. Звание полковника за это получил. И выходит, все напрасно? Это мразь живучая.